кожен скаже. Те аж славетний Осип Теліщак, і тут же хтось інший додасть. Мовляв, пісня написана в жовтні 1916 року, коли Стрілецьке військо зазнало великих втрат під потуторами. Та тільки ніхто з вас не знав досі, що цю дивовижну тужливу пісню створив ніхто інший, як Кирило Трильовський. Хоча хтось, може, і був певний, що вона вийшла з-під пера Романа Купченського. Отакою багатогранною особою був пан адвокат. Його персоні і присвячене моє новітнє дослідження. Публікою прокотилося вражене зітхання. Молода жіночка з футляром аж зойкнула. А як же Михайлі Саменко? Як праця вашого життя? На це дідок лукаво повів бровою і тихо мовив. Людина в житті мусить всього спробувати. Тихий панок з густими бровами і у завеликий чорній у білий пасок маринарці підніс до гори руку і запитав. «М -м, пане академік, «А де ви знайшли сенаційні матеріали про Кирила Трельовського?» Академік на мить знітився, але тут же крикнув, розмахнувшись обома руками, ніби збирався відштовхнутися від повітря, щоб здійснити чималий стрибок у «Всі відомості, якими я оперую у своїй праці, правдиві та достовірні!» Прошу не сумніватися в їхній істинності. Я отримав їх із надійного джерела, з певного листування. Особа, яка мені все повідомила, бажає залишитися невідомою. Приблизно цієї миті Лука міг почути поза себе шелестіння поліатиленових пакунків. І якби обернувся, то побачив жінку, яка виходила з книгарні, згинаючись під вагою великих червоних яблук. Яблука спокусили б Луку, нагадали б йому про те, що він у пошуках, і Лукак кинувся б слідом за жінкою, намагаючись її наздогнати. Могло статися, що жіночка звернула варку. Лука подався за нею і раптом під ногами в нього зашелестів у ривок газети. То було бульварне видання, ну, з тих, які купують на вокзалах, а читаються в автобусах, поїздах та електричках. У нього аж кишило від статей про магію, окультизм і іншопланетян, Атлантиду, неофашизм, кабалу, макабру, абракадабру, ну тощо. На сторінці, що причепилася до правого черевика Луки, виднівся заголовок. Привид Френсіса Дрейка на службі матінки королеви. І тут Лука відчув міцний запах смаженої цибулі. Це було настільки несподівано, що врешті привело його до тями. Наче протверезіли, і він вступив у маленький захаращений дворик і окинув поглядом похилені балкони та криві галереї, мокрі обшарпані стіни будинків. Одне вікно було відчинене. Звідти, не співуючи черемшину, визирала товстенна стара жінка. Запах цибулі? Напевно, теж долинав з цього вікна. – Де твій мотоцикл, байкере? – вишкірилася вона до луки, перервавши пісню. «Заходь на копчене м'ясо!» «Ти ж любиш копчене м'ясо!» Несподівано, поверхом вище з грюкотом відчинилися двері, які виводили на галерею. Там з'явилося кілька невиразних жінок, убраних у халаті чи в сукенки, чи в пальта, чи в хутра. Вони закричали на грубулю і заходили витріпувати ліжники. «Не ходи сюди, малесенький!» Навмисне дражнічий жінок верещала стара. «Зараз мої сусіди дадуть нам свої ліжники, і ми вдвох любезенько в них запорпаємося».